Так само, як ви нічого не чули про події на Україні в 17-му. Не чули, згодився я. В школі цього не проходять, а більше звідки ж? Професор довго мовчав, поклав на стіл свої великі, тяжкі, як у Хліброба руки, дивився на них. Найтяжча пам'ять у землі, нарешті промовив він, а я ж усе життя біля землі. До речі, наш. Великий ідеолог, громитель письменників, філософів і композиторів починав учитися у Петровській академії, відомий тепер Тімірязевці, але не довчився, кинувся в революцію. Тоді багато було таких недовчених. Ще й хвалилися, плюнув на гімназію, пішов у революцію. А коли революція, то це як у Франції революційний терор, друзі народу, вороги народу, декрети, трибунали, безпощадність. Ми зробимо серця наші стальними, щоб не проникла в них жалість, щоб не здригнулися вони від видовища моря ворожої крові. І ми випустимо це море без пощади, без співчуття. Ми вбиватимемо ворогів десятками, сотнями, хай вони захлинуться у власній крові. Примітка з некролога Урицькому. Красна газета, 1918 рік. Профани і невігласи мстилися лише за те, що хтось був розумніший за них. Людей розстрілювали тільки за професію і за освіту. А, професор, а, інтелігентик, а, вчена дамочка, до стінки. Весь розум. Цвіт народу або розстріляні, або в констаборах, або вигнані за кордон. Я випадково врятувався в оцих степах, став уламком неіснуючого материка, жалюгідним блазнем на сцені світової трагедії. На соромі ганьбу собі вигадав оту примовку про Сарданапала і Валтасара, щоб ховати за нею свою розтерзану душу, безсилля і розпач. Я слухав професора, а думав про себе. Як подумати, то я зростав і жив у нелюдській атмосфері так званих добровільних зізнань. Щойно почепивши на тонкі дитячі шиї червоні піонерські кроватки з бежально-гострими, як язики полум'я, кінцями, від нас вимагали затаврувати всіх у тих, що добровільно зізналися, відмежуватися від них, бадьоро промаршурувати по їхніх трупах. На фронті добровільне зізнання було страшніше від смерті, бо смерть – це перемога над ворогом. А коли ти потрапиш у лабета смершу, то навіть штрафна рота або штрафний батальйон здаватимуться тобі щастям, коли подумати про тих, кого радянські архангели повезли туди, де кончається Дальний Восток. І тепер оце добровільне зізнання професора Черкаса. У мене був власний відлік часів нашої історії – Жовтень лишався найвищими святощами. Громадянська війна, героїчна романтика Сосюринської Червоної Зими і Тичинівського Геї рубали ворогів та на всіх фронтах. Далі починалася каша і каламуть. Тимчасовий відступ на позиції капіталізму – НЕП, а тоді захват – я ентузіазм народу, що ринувся на штурм соціалізму. Сталінські п'ятирічки, колективізація, індустріалізація – все не бували, нечуване, грандіозне, червоною мітлою по залишках старого ладу. Роздавім ударом фабричної п'яти, кінець дерев'яні епосі, я не півець крістіянського труда. А псалом залізу ми розжіни, щоб сказку з'їлить билю, Нездійснено здійснимо, неможливо зробимо можливим, досягнемо недосяжного, як у священній книзі мусульман, я обіцяю вам сади. А якою ціною? Хто сплачуватиме борги? Хто приречений стати угноєнням революції? А в ніч жовтневого перевороту в Петрограді загинуло шість чоловік, занадто мало, щоб назвати переворот революцією, те ще й великою. І, от, потоплено в крові вже мільйони, і вождь безсоромно вихваляється тою кров'ю перед усім світом. Приятно і радосно знать, що кров, абільна, проліта нашими людьми, не пройшла даром, а надала свої плоди. Нас примушували вчити ці слова в школі, вони повинні були стати нашою заповіддю, молитвою, пам'яттю. А справжня пам'ять вже давно стала невигідною державі. Замість пам'яті виникло суцільне ревище з якимсь ніби татарським словом «даєш». «Даєш індустріалізацію», «даєш колективізацію», «даєш смерть».